Еротичні збудження останніх при неможливості погашення безпосереднього гасяться в такий опосередкований спосіб. І це майже правило. Отже, омолоджений бунтом організм потребував звільнення від накопиченої зайвої енергії. «Ну от», – полегшено зітхнув я, виходячи з трамвая на зупинці Володимирська – і знову здіймаючись вулицею вгору, вже до університету. «Що ж далі?» «А нічого», – сказав собі я. «Все відбулося, як у детективній повісті. Серія загадкових, хвилюючих і гостро ситуаційних подій, секрет яких розв'язується як ребус чи головоломка за допомогою дедукцій. Ось чому читач детективів залишається в кінці глибоко розчарований і знецікавлений. Загадкове стає елементарне. Та й усе. Адже його читача можна вважати просто одурено. Отак і мені, після серії загадкових переживань, які почали руйнувати мій внутрішній спокій, можна заспокоїтися. Бо дедуктивно я їх перевів в елементарний ряд. Тобто пояснив. Коли ж таємниця розгадується, вона стає нецікава. Отже, все комедія дефініта. Заспокойся старче, і ставай гвинтиком власної машини, яку частково створив ти, а частково вона створила тебе. Аді, шановна публіка. Я розкланююся і сходжу із кону. Чи будуть оплески? Будуть. А коли ні, поплескаю собі сам. Але метафізика життя, чи логіка абсурду, що його творить, як виявилося складніша наших мислительних конструкцій, коли я відчитав лекції, я рушив, щоб вийти з університету і податися додому, аби там з'їсти неїстівний діетичний обід, зготований за всіма шаблонами моєї половини. А в напівтемному коридорі зіштовхнувся я вічнавіч із тією чудовою істотою, що навідувалася мені у сни, і яку умовно називаю шефовою коханкою. Але чому умовно виправляю себе? Так її назвала моя добра знайома Марія Олександрівна, а та вже, напевне, знає, що до чого. Мене осліпило блакитне сяйво її очей і усмішка, що могла б уразити їй менш чутливого, як я. «О!» – мовила вона, – «приємна зустріч! Доброго дня!» ну, Ясна річ, не була вона в блакитному, а в тій таки коштовній з натурального хутра шубці – і в хутріній також неймовірно коштовній під чоловічу шапці. «Як маєтеся після вчорашньої презентації?» – трохи іронічно спитав я. «По-моєму, це була класична нудота», – продзвонів чарівний голосок. «Не знаєте, Іван Пилипович на місці?» «Як завжди», – відказав я холодніше. «Маю до нього справу». До речі, вчора ви мене заінтригували. Я? Моє обличчя, очевидно, стало ідіотичне, бо вона розсміялася. Але коротко, хоч усміхатися, не переставала. Звідки знаєте, що маю в Карпатах хату? Я знітився. Отже, вона і справді має в горах хату. Просто боукнув. Мовив зніяковіло. Справді її маєте? Звичайно. І в цій порі в снігах там дивовижно. І я не вірю, що ви просто бокнули. Іван Пилипович сказав. Але звідки я міг... Тобто хочу сказати, як міг мені це сказати, коли вас до тієї презентації ніколи не бачив. І знову злукавили, засміялася вона. Настільки пам'ятаю, коли ледве не перекинули мене на тому фуршеті, почали допитуватися, де й коли ми зустрічалися.